Bueno, eta zen minutuetan, hortzirela denez, e, badakizue, beti ere kiroletik saioan tarte bat egiten diegula itzorduei, batez ere asteburuari buruari begira, ba, bertan izanen ditugun itzorduei, eta kasuan eta bidazo atletiko taleko itzorduekin hasiko gara, eta horretarako, ba, telefonaren bertzealdean e, klubeko, bidazo atletiko taleko ordezkaria den Adur Amilibia dugu, kaixo Adur, zer moduz? Aixo, non, no, no, no, nondo. No, no, no. Zik. baita ere. Bai, bai. Aipatuko dugun, bueno, ba errandun bezala aipatuko ditugu. Eh, asteburu honetan dituzuen hitzorduak, baino dagoeneko pasa den asteburua ere emankorra izan ziren zuentzat, ezta? Ba, rengo asteburuan, ba DNA e, talen arteko ba leiak eta hori itxi e, izan genun, eta aurten ba bi taler amaig ditua, absolutua eta... Supo e, gehi edo, hogei urtiteo azpitikako taldea. E, horre, duen zen, ez duen zen ez alagoza, markatu. Bai. <gülüyor> eta, bueno, guretzako, ba, lehiak eta historikoa. Zaten, azkenean, taldeak ere horre eramatea. Bazaia da, baina ba, bueno, ondo lehiatu ziren. Mm -hmm. Biak segarren posto lortu zuten. Azkeneko da, baina segarren postoa eta ba, gozapurita ikusi ziren bai turre berriak eta bai etxeko, etxeko atleten, ba, atlete mm -hmm. ba orduan pozik ez, hasi duzu e urtea. Ba, bai, bai, zenaren pozik, gero nire, Donostin donoskin ezko ediko izan genuen mm -hmm. ere absolutua eta eta ere marka honak asidirea gertzen, ez dakit, kaldearen osasuna da, mm -hmm. eta, bueno, eh zaket, eh pista hau ba, ba, bezaket, eh positibo dugu. Bai, aipatu behar da eta esango nuke, hor beti arrobia zaintzea eta hor hm mm, e, eukitzea helbur nagusi hoe beti garrantzitsua dela, zer hor mirakulurik ez dago. Ez vale maduzu e, arrobirik Ma, hori galtzen da, hemen ez dago dirurik, hemen ez dago hau berezirik mir eta mirak ullurik, hemen arrobia zaindu behar duzu, eta arrobiaaren nana garatu, eta hortik ebaitzak ateratu, eta, bueno, xokak hortik e, hartu arte behar du gara ibil bidea. Ba, hori da, zutzen azun hemen dirurik ez dago, eta profesionala, gainan, bueno, Espainia maian, ba, talde oso ondia gabe, ba, bertrona dago, plaias erazte joan, betiko hauek, agoa salago klubo bate, pues tampoco gendea eh va ba, fichatro baina azkenean talaren pisua barrodean, barrodean dago, ezta azkenan hor dago eskola, hor dago ba bueno, barrodia lantzearen arrazoi ba, hori, eh? Eta bueno, pasaren asteguruan ere Cross Chapelketan, Euskadeko Cross Chapelketan ordezkariitza izan zenuten, hor ere. Bai, hor ere. Hor crossan... ere Kroxan, egia asan, e, azkeneko urteetan, horri batik, e, ba, aleta pilo bata e, e, alertu dira. Ba, ben maten zuen hola pixkat kroxa, <laughs> ez dakit, ez, exa, e, hilko zela ez, baina faltazitza ikon hola pixkat e, representazio, representazio hori, eta egia asan, ba, joxe, ba, sarri gordago horrein e, taldea ara maten, ba, ba kroxeko talde polita lortu du. Eta sorri kategorioa guztietan, e, e, zeketzen mitzak honok izan genitun, e, aramendik erabazizun bere hobi urteko kategori horretan, eta iaxan ja, ba robiatik, Ba ato zere kroseko, kroseko leketak egiten, e, eh? Mm hor, -hmm. hor e, korrean nahi dut eh? aldaketa bat izan zen, e, bedera zifro gali baten bidez eh, antolatu dute. E, nahi dut esan, horrele, keska zegoen, eh? Maia guztietan, Euskal Herri osoan, krosearekin arazo bat zela eta hori konpondu behar zela. Ez dakit nola, nola moldatzen ari zareten denon artean hori bideratzeko berriz ere? Ba, ia, San Juan Pedro, zaia kontua. Kruxaren... ...zakite maitason hori edo... ...zakite tradizio hori galtzen ari da... ...belan aldiz balan aldi. Eta orduan, federazioetik anba... Lanean, ...lanean daude, bo, talde guztiekin... guk ere, bera... Ba, ...burarri bete, betetik hori... Ba, ...spizkatez... ...bultzatzen dugu ez eh? Eta... ...bues, bueno, orain txegertan badehiudi... Ba, Talde, ba, lortu dugula, baina gara, ikusten ezunean nahi ez dut ikustu dut, ezko ez nain ikustu dut, umei ezailela krosa guztatzen. Zokate, ezaile te krosa guztatzen. Ezaile tenei gara, ba, ozaileka aldatzen, ezailek krosa beste modu batera ezailek saltzen edo motibatzen, baina iaxan, Nik uste doan nada, korsaren maitasen hori pixkanak a pixkanak galtzen ari dela. Eta bo, ba, ikezkatzei guztat, azkenan uzkadi ba, korsan tradizio handia egon da. Eta bos, bueno, zenbakiak urteu zutez ikusten, ba, egiasan gizten dira. Kors bueno, batzuk mantentzen dira, beste batzuk igotzen dira. Horregaude, horregaude hor saiatzen. Ulertzen saia hartzen, ez? Eh? Egoera ulertzen saia Nola aldatu diren denborak, baina bueno, mm -hmm. baina denbora, eske, que oso laburra izanda epean, eh? ez dut esan, mundula 10 urte oraindik, damo ba, krosa, ba, bere lekuak zuen. Bai, bai, nik sigertatu eden, te eh, testuinguru batean kokatu beharko da ta, bueno, denbora direla edo edo eh, esberdina dela eta kito. Diruengia bai, eh, da, ze zeiteko zabalada, eh, baina ni bentzen nere ikusita, ni ikusi utik ikusi ut, xa ni ialetismo eus eit, eita nintzenean kroxa oso zabalts, oso zabaltzoa segun, eh? Osa, mundu erezun kroxa edo fondo, a zakit. Eta pistzako beste froak, bueno, utxi batzuk. Baina orain, nik gustut buelta mandula. Xaneare mesageak hutsentzaioia dago bosariadura bo, exiak, hortik e, eta atolakoak eta grosa ta fondoa 5 litro pixkat, eh, pilikolo, eh, kikoloa. Eh, eh, eh, eh, eh. <tose> zake dos tiempos cambian. <tose> <tose> bai, orrela izaten da aldaketa izaten dira bye, tartean bye. eta eta bye, bueno, guesuguru. ba orrei. Bueno, zer duzu azelburu nagusi eta nola nola antolatua duzuek klubaren klubaren lana astebururenetako. Bueno, Aste burun honetan, e, euskadiko kopa, kluen harteko eskodiko ploko bau gu, guretzako ba, lehiak eta garrantzitsua egia esan, e, betidanik againera. E, Lehen gu urtea neskak lortu zuten, bueno, e, garaipena lortu zuten e, historikoki, ez duer zuten inoiz irabazi, eta horrean, e, e, bueno, talde honara maten dugu, egia esan, badakigu aletikok e, asko, e, bueno, talde hona okala horrean, ta gostu zaigu albetik horira bazea baina lare ba, talde polita gramago eta, bueno espero dugu beintzat eh, osea irabasi pizai izango da baina beintzat eh, ondo burrukatu ta mutilek elingurtan eh, hirugarren bukatu zure aurten ere talde polita dorkago harbetikan are oso, oso oso oso oso ona eh bueno aurrean beti bezala pues realagongo da <laughs> Ezin esu negozerrain. Baia bueno, pues segure el buru a bosori hirugarrena, i horren postu errepikatza, bigarren postua ber lortzen dugu hor irista. Eta bueno, batez ere taldea egitea, zate azkenan eh ona da pues taldea berriz egiteko, biltzeko eta eta bueno, ez zakitena artean hor ikusteko eta zakit za talea gaiteko. Bat, batzutan hori Euskal e, kasuanetan e, errealean e, eskualdeko kirolaria badituzuen. Ustut ez ez. Ez ez, claro. Ustut ez bai, baten bat zuten gore goretik, hartu zituzten batzuk bai. No, no, no, no. Baina oraintze bertan ni gustu Donostiako zan Donostiara dira, Edun horretan, no, no, no. bai, Tolosakoak mm -hmm. bai. Batu, Batutan egon dira, irungo bi baina horintxo gertan uste dut ez. Eta nire, aldeatik, bi gai amaitzeko, eh, baina bueno, e, dugu uh sakonduko -huh. gehiegi, e, alde batetik, ze gertatzen da gaur, bolondrezekin alde batetik, ebatakit maratoile erdirako erabili jarretu <laughs> zula bolondreza, baina denborak ere horre aldatu direla, eta luzatzen duela... Taldeak, dei bat, ba, bolondrezak e, eukitzeko eta eskatzen eskatzen duzu e, laguntza alde horretatek. Bai, bueno, e, medalti erdia egiteko, zin lasterketa egiteko, bueno, beti erdia egiteko, behar dira ez, azkenean ba, trafikapiskate kontratzen laguntzeko, edo dortxalak banatzeko, eta barrez. Ta bono betidanik ba bolontrosak borgitzeko ba, zaintasunak ez dira ez dira egon, baina bueno, gaur egun ere gaur egun bai. Ba gaur egun bai, galdatu galdatu dira ta bolontesak argitzeko zaila dago. Ez ja, zakit ariare galdua biskat, ez. Mm -hmm. Ta maroti herdia, kasu honetan ospatzeko, ba ezakite 120, 130 e, e, bolontes ber dira. Gure klubetek klubetikan ba, gazte asko geingute bolontasea edo bueno, e, beste ere eta gora sukuetola baina zai izaten da ba hutsune guztiak betetzea, ez? Ta orden ba klube degan balia le ditenugu naidunari ba bolontasain da imanatu marodi herriko ba puntuatzeaz, ez da doainik, kasunetan, honetan 20 € ematen dira, kamiseta, e, bokadioa ura eh bi ordu dira eta egia lana oso erresia da, o mm. lana da bezakiz e, eh gurutzeatean nor egotea eta hor zure ingurun hori ba pizka zaintzea, ez? Mm -hmm. Orduan, pues bueno, ea, jende animatzen, gutik ere zile egiten dugu, eh bezakiz klubari da itzea, edo edo edo lasai Ta, ta bueno, ba animatzea. Ja. Fianan beste esperientzia olako froga bat beste ikus puntutik ikustea ta bizitza. Ta bueno, norbaitek nahi badu, ba oso hemenengo uh -huh. ba, ba, ba, ba, da, ez? Eta bai, ba bai, ba, ezenona ba, ikatu zuu Londresere buruse badakit de esperientziazak ezaten zula, eta eta ez ba, ba, askotan murtziretan, Madrilean. Bai, antolakuntzan eh? eta laguntzen ibiltzen zanean, ba, ba hortaz ba, ba. ohartzen zara, ez? Ba, Fallagueda, gero ta Fallagua eh launtzaileak e, ez? Eh ba, bueno, probatan eta besteun batean harrapatzea. Besteun batean adur mai gainean jarriko dugu eztabaida hori eta irungo txerrendularia bide zuek eta beste Beste antolatzea baten bidez, ba, e, emango dugu main gainean, ditu horri buruz e, gaina ba, nagusi batzuek, eta bueno, mm. zehozer ateratuko dugu. Eta amaitzeko horre nire aldetik, ez gara, ba, ja, ba, liburu bat, eh, bat dugu, e, txemperenako kontu hori moitzen nahi da, ez? Baina oso, oso apurka, apurka, ez, aipatuko nuke. Eta bai errukbilariak eta bai zuek, behar duzu, azkenean moitu playa ditik. Pua, hori hori bakizu zaia dela ia da, e, bueno, e, txemperen nearen proiektu hori, horre hori, ba hori joala, baina, bueno, e, mauso mantxo, mantxo man egin ikizango nuke. Horein e, txegertan, ba, hau da etxitekan, ba, bueno, e, etxoitzen ari ber, ze urrengo pasoen bar ditu, nero, Da hor, bak, izu trege maneje bat, nik zuela ondu lertzen, <risa> ba, ba, ba, ba. eh, ikuste duena da, gauzak oso motel da eh, dihoaztela, beste bat konparatuta. kompatatuta. <risa> Zuke duzu asko sinesten, eh? Zegi esan, baina, onartu beharko dugu. Sinistu, si... baina, bak, izuzen falta, zera lanetza bentzat, eh, proiektu hori ilusioakin, edo bizkat ilusio ba, ba. ba, ba. e... E, zakit, e, saltzea edo erakustea. Osa, nik guzti ditut izungo beste proiektuak politak direla eta saunak direla, eta saltzen dira oso ilusio askorekin eta argudio politekin. Baina txeperenea, nik beintzen, nik, nik guzmutea, eske, zuten zer esaten, ez da no saltzen, bat dela pues, e, sí, salgintzen ikabela darko da fea, eta... <laughs> eta apena bateik satire ba, askena en ba, ba. proyecto a poso politada ta o sea goetzako o sea goetzako ez o sea iruneengo zen eskaieko piserik hobenena derrigorrezkoa da zuentzat eh ta, ba, ba eta rubiko, eskenean ba, ba, rubiko, rubiko, ba, rubiko, ba. rubikoak Morida, ba eta ba, ba, holako, holako instalazio bat batekartzen dizu dizkizun aukera bai guretzako bai rubikoentzako eta bai irurentzako Pues politak dira ere, eh, eta, zakit, eh, nik uste bana da, herrierako ere proiektu polita dela. Mm. Ordan, zakit, manxo dihoa, ilusio kutsik uste gutt, <laughs> Eta gara, ez da kitus baina... <haz> baina, bueno, bai, aurrera ergoa. Baten bat aserretzen dazko, nirekin aserretu da, baina... Baina, <haz> bere kontua izango da. Aztingo, aztingo dugu hori ere. Aztingo dugu hori ere. Bai, aztingo. Eh, aztingo no, dugu. Pazientzi pixka ba. dugu. Er, gertatzen dera, nila galdua nuen, itxaropen guztia. En duela, hogeita mairu urte, ja... E, da, es que, e, ezagutu noen arazo bera eta ikusi zantitu diputatuak, kirolar duradunak alkatez berdinak eta azkenean kale uh -huh. e, zukezat duzuna, ez pazientzia pazientzia bai e, zukezat duzuna, boita mahi urte uh. ostia, hori ez pazientzia, <laughs> <El milagro joa, laughs> es que, hori hau milagro joan peder eta gara, eske hori ez da pazientzia hori da, zerbait zerbait hor ondo ez <risa> Xa sentzuana, pacienteada, pues bueno, emardu kistono horra da, ta bueno, urte batzuk. Ahoz, 50 urte, eh 2 3 alkate zaket nentsako pues, pentsatu dezaket interes falta izan daitegela. Bia bueno, pentsatzu nik, eh. Pentsatzu, bai, bai, hori da kontua. He ditu eh. Eh, maine gainean ere hori ere jarriko dugu eta nola konpontzen konpontzen aharko diren afera guzti haue. Bueno, hmm. astero bai, honan, heralditik esan, iraipatzen zuzut, astero honezan. Bai. Ordu bateko duela, hemen adurrek, eh? Bai, bai, noski, <hazodoeufo> bai, bai, bai dudarik, kontu hauek gainera, ba, demoraskatze dute, eta, bai, bai, bai, bai. luzatzen gara haunitz, <risos>, baina momentuz ba, zen benutziko ba, dugu. <laughs> ba, hori. Ba, bueno, Naiz duenean bestela ikusiko ba. bara. Zain du, hori da, hori eskerra dur, eta zorte hon Va a ir mi izquierda.